Tizennegy. rend. Ezt már barátok közt is lopásnak hívják. A mosás egyáltalán nem vidám ide bent. Kézzel ormótlan műanyag lavorban. Ezért egy nap után praktikusan kifordítva kezdem hordani a pólókat, alsókat és az oknikat is. Ciki volt sem, pont lesz arom. De így fele annyit kell csak mosnom, és még mindig full luxus például egy világháborúhoz, gulákhoz, vagy éppen a jelenlegi Ukrajnához képest. Ha a Donkanyarnál túlélték hónapokig egy alsóneműben, nekem sem lesz bajom tőle, ha egy cuccot két napig hordok. Vagy akár háromig. A börtön kurva nagy tanító. A fogyasztói társadalom modern embere két-három óra hordás után azonnal mossa a cuccát, mintha az áram, a víz, a mosószer, az energia ingyen lenne. Arról nem beszélve, hogy irgalmatlan nagy szennyezést okoz. Naponta többször is bővízzel vízzel tusol drága, illatos tusfürdőkkel, amitől szárad a bőre, jöhet a testápoló nyakló nélkül. Totál agyamentség. Ebbe fog belepusztulni a világ és az ember. Sokat beszélgetünk erről Tibivel Az a tény, hogy az élet alapfeltételei a börtönben külön energiabefektetés nélkül adottak, új helyzetet teremtett számunkra Mondja A fogyasztói társadalom tárgyakban méri a sikert, pénzben, autóban, lakásban, telefonban Tőlünk ezeket elvették Az első zuhanás sokkolja az embert de ha sikerül ezen túljutnia és megfelelő intellektussal és társakkal bír, akkor megtalálhat magában valami mást. A tárgyaktól maximum elégedett lehetsz, egy ilyen helyzetben azonban megtalálhatod az igazi boldogságot. Két én van az emberben. Az egyik a hétköznapi, anyagi világban tevékenykedő én, nevezhetjük egónak, a másik pedig az emelkedett, transzcendens, isteni én. Ez lenne talán a lélek. A cél az, hogy a két én egyesüljön. Hát ez nem könnyű a nyugati civilizációban. Viszont ha el tudod engedni az egódat, akkor leperegnek rólad a végrehajtási intézet alkalmazottjainak durvaságai, vagy az összes olyan negatív hatás, ami lenyomhatja a hangulatodat és közelebb kerülhetsz az isteni élethez. Csúnya gondolat, de minden átlag embernek jót tenne, ha pár hónapra elzárnák attól a világtól, amiben él, aminek a törvényei vagy normái meghatározzák az ényjét. Mi ezt most meg tudjuk élni, mintha elmentünk volna az El vagy fölmentünk volna Tibetbe, és ott elmélkednénk az kétakint hónapokon keresztül. Szörnyű, hogy ez egy büntetés végrehajtási intézetben valósul meg. Mert akkor lenne ez igazán nemes, ha mi ezt magunk vállalnánk, hogy önként megtagadjuk a nyugati világ minden áldását. Nem így történt, minket elvontak a világból, de az eredmény akkor is a miénk. November 22 ike Délkörül séta, kint csípős hideg. Kezdek fázni. A kék agyonhasznált sídzekim még hagyján egy hosszú és rövid újjú pólóval, de a nacim, a gentleman mackó alsó lassan vékony lesz már. Nem nagyon figyelek a srácokra, magamban elmélkedem, de a szomszéd hármas sétálóban felbukkan valaki. Tibi szól hozzá valami ismerőse. A fradi ultrák főnöke akik annól megakadályozták, hogy Nyakó István elsőként vigye az időbélyegzőhöz az MSP vasárnapi boltzáról szóló népszavazási kezdeményezését. A kopasz foci az ultrák nem engedték oda a géphez. Volt belőle kurva nagy botrány. Állítólag ő volt a fő kivitelező, a szőke Feri. Videóra is ő vette fel. Akkor szükség volt az izomerőre, most arra azonban valamiért kegyvesztetté vált. Váratlan jó hír. A nevelő hoz nekem egy hát és telefont, ami már rajta van anyu és tesóm száma. Ennek nagyon megörülök, mert eddig még egyetlen percet sem beszéltünk. Rögtön hívom is anyut. Úgy örülünk egymásnak, mintha egy tévés túlélős Celebmű sorból hívnám a föld másik feléről. Minden rendben van velem, jól vagyok, jók az árkatársak, jó a kaja, írok, olvasok, edzek, rajzolok, sétálunk, sokat beszélgetünk, nevetünk, minden szuper anyuci. Jaj, de jó, anyukám boldog, örül. Aztán adja aput. Őt nem hívhatom közvetlenül, mert neki még nincs kapcsolattartója. Az később battamba, pedig jövő héten már látogatás, addig valahogy el kéne rendezni. Mivel csak 80 percem van egy héten telefonálni, muszáj letennem. Hívom a tesómat, vele is sikerül beszélnem. Nagyon jó esik a lelkemnek. Felemel. Levegőt kapok. November 23-a Bent ülök a vécén, amikor Csabi rányitja az ajtót, és üvöltözik, hogy menjek már, mert én vagyok a tényekben. Kikukkolok, és tényleg... Éppen arról ad híradást Szebeni István, hogy a börtönbe került divattervező a karácsonyt is bent tölti. Na de honnan a faszból tudják ilyen precízen? Valóban pont ma a huszonharmadikán járt le az első harminc nap letartóztatásom, és hosszabbodott meg plusz három hónappal első fokon. Menjen csak a karaktergyilkolás, ha már belekezdtek. Úgy is van. hogy Újabb bizonyíték, hogy miért vagyok itt. Mert ez amúgy kurvára nem hír szerintem. Máshol például az rtl biztos nem jött le. Egyébként pont leszarom. Nem érdekel már így, hogy tudom, otthon is leszarják. Pont erről beszéltem anyuval, hogy sajnos megkaptam a plusz három hónapot, és nem kizárt, hogy még plusz hármat és plusz kettőt is kaphatok. Erre készüljenek, én is erre készülök. Bár lenne némi esély hamarabb is szabadulni, de annak olyan ára lenne, amit nem szeretnék kifizetni. Mert hosszú távon nagyon nem mindegy, hogyan kerülök ki innen. Erkölcsi győztesként, vagy esetleg bukott vamzerként. Ettől függ a teljes további jövőm. És ez plusz jó pár hónapot jelent, az be kell vállalnom, nincs mese. Anyám pontosan értette, miről beszélek. És egyet is értett velem. Büszke volt rám, hogy így gondolom. Én meg arra, hogy ő is így gondolja. Volt már sok szép karácsonyunk együtt, és lesz is még sok-sok, ha ez az év ki is marad. Bepótoljuk utóbb. Jézuska minden évben újra megszületik, Na no para. Bár szigorúan tilos, azért zajlik a cserekereskedelem a börtönben. Tébi hallom, hogy van, aki kávét visz a tökeihez rejtve, cserébe pedig kap pár száll cigit vagy elemet a rádióba. Mikor mire van szükség? Így zajlik itt az élet. De veszélyes dolog, mert ha a felügyelő veszi motozás közben, akkor nagy a baj. Akár fegyelmi vagy fogda is lehet belőle. November 24 -e. Ma akár jó napom is lehetett volna, ha egy felügyelő, aki sosem volt jó fej, el nem bassza Ugyanis nagyon jókat álmodtam, nagyjából jól aludtam Jót edzettünk, jót reggeliztünk, aztán nyertem römiben is, órá. Majd megkaptam végre a saját Benti bv telefont, amire három hetes, sőt, egy hónapja várok Ami kisebb csoda, hogy ilyen gyorsan megjött bár sajnos egységem még nincs rajta, mert tegnap és tegnap előtt letelefonáltam csutkára mind a 80 percet anyuval és tesómmal a szintes házi telefonnal. A hát meg a saját telefon 80 perce egynek számít, tehát azért, mert már sajátom van, nem kaptam külön 80 percet pluszban. És akkor jön az a felügyelő, akit talán a legjobban utálunk. Beleköt a szekrénybe, hogy nincs benne rend, pedig minden kurvár úgy és oda van téve, ahová és ahogy kell, a falra kiragasztott zárkarend szerint. De neki nem felel meg. Kötekszik, bár azt nem mondja el, hogy mi a baja. Majd a ládán rugózik, hogy miért abban tartom a ruháimat, miért nem az ódvar vaszekrényben, mintha a ládában nem lehetne ruhát tárolni, és mintha neki nem lenne kurvára mindegy. De neki kurvára nem mindegy. Baszakszik, kérdezősködik faggat, és látom rajta, hogy élvezi. Hány ládája van? Egy. Miért csak egy? Jó, ja, vagy kettő. Kapcsolok gyorsan, mert nem akarom a srácokat kínos helyzetbe hozni. Még a végén képes az összes, mind a hat telepakolt műanyag ládát kiborítani a földre a gecie, hogy tegyünk rendet benne. Megkérdezi a skacokat is, hogy kinek hány ládája van. Tibi mutatja, hogy neki kettő, egy ruhás és egy kajás, és patikarend is van benne. Csabinak is kettő. Ezek szerint a Csabi harmadik ládája, azaz a közös kajás ládánk a savanyúságokkal és a zöldségekkel az én második ládám. Ezek a ládák nincsenek is a helyükön. Kötegszik tovább a paraszt. Miért nincsenek? Mert a mi emeletes ágyunk alatt van 30 ezer oldalnyi irat a Csabi ügyéből, ami elveszi két láda helyét, így ott csak Tibi két ládája fér el. Csabi ágya alatt így négy láda van, kettő a Csabijé, egy közös, az zöldséges láda, meg ugye egy az enyém. Tehát sehogy se jön ki jól, de minket kibaszottul nem zavar. Én ebbe az elején belementem. Ezzel a felügyelő, és rátom rajta, hogy szétbassza az ideg, és mindjárt kibassz mindent a földre, és még fegyelmét is kaphatunk érte. A faszom ebbe az egészbe, mint egy kurva óvodában. Aztán hirtelen elviharzik azzal, hogy így nem leszünk jóban. Hát szerintem se. Élvezi. Látom rajta, hogy élvezi, hogy szopadhat. Most jól belerúghatott a celebbe a kurva anyját. Most rácok nyugtatgatnak, hogy ez csak a szokásos télusa, mindenki felé, aki nem cigány. Már a cigányokkal még nagyobb rohadék, mert azokat még jobban utálja. Én ez sehogyan se értem, de le is szarom. Kapja be. Soha nem voltam rasszista, soha nem foglalkoztam azzal, hogy ki cigány, ki zsidó, kibaszottul nem érdekelt. Magyar is van rohadék, sőt, de ide bent más a helyzet. Ha nem is rasszistaként mézbe, az kurva élet, hogy rasszistaként jössz ki. Visszafekszem olvasni, de pár oldal után érkezik a nevelőnő, és hoz nekem néhány papírt. Egyet Jolcsi eltiltásáról, két hét után megint. Kettőt anyu és tesóm jóváhagyott jövő heti látogatásáról. Egyet meg a plusz három hónap ügyvédi fellebbezésének az elutasításáról. Aláírom. Nem lepődöm meg. Marad a február 23 Ez Ezúttal már erősen. Nem sokára visszajön a felügyelő, és megint beszólott, semmit nem tanultam az előzőekből. Herceg maga divott tervező, és nem tudja összehajtani normálisan a ruháját. Mint ha bármit is mondott volna, vagy kért volna ez a barom az előbb. Kurvára normálisan van összehajtva, Pont, ahogy egy ilyen kommunista kibaszott kupleráj óvodájához passzol. Alig, hogy kimegy, a srácok basznak le, hogy tényleg trehány vagyok. Tényleg? Ugyan miért? Nem ott van minden, ahol lennie kell? Mi a faszon probléma van ezzel? Nem kurvára mindegy, hogy van összehajtva egy ótvar vasszekrényben a szétszaggatott ezer éve szaros jackim? Már megint mit rontottam el ebben a kibaszod 60 as szekrényben, meg a kétszer kettes zárkában? Hagyjatok már békén bazd meg! Fogalmam sincs, hogyan feleljek meg ennyi dedós fasz szabálynak. Fejezzétek már be a vérszívást! Nem voltál katona? Nem bazd meg, kurvára nem voltam, hál' Istennek, mert kurvára nem fogok fegyvert, és nem ölök embert, és nem fogok semmilyen geci, idiót, a hazug ideológiát senki mellett és ellen erőszakkal megvédeni. Egyébként is mi a faszom köze van ennek bármihez is? Felpattanok az ágyamra, mert csak ez nekem egyszerre. Mélyeket sóhajtok, hogy lenyugodjak. Tibi elkezdi kipakolni a szekrényemet, amit egyébként pont ők tömtek tele minden lószarral. Jó, hogy nem férek el benne, de ezt ugye a felügyelőnek nem mondhatom, mert az meg rájuk vetne rossz fényt, őket mószerolnám bevele. vele. Pot helyzet akárhogy is nézem, de mivel én vagyok itt az újonc, és én vagyok a VIP kivételezett, csak is én lehetek a hibás nyilván. Tibi derékszög berakja, és milliméter pontosan, párhuzamosan és szimmetrikusan behajtogatja, visszapakolja a cuccaimat a szekrényembe. Tessék, így kell ezt csinálni. Mutatja. Köszönöm, bazd meg, most már kurva jó. És ezt honnan a faszomból kellett volna tudnom, mi? Strégen, 45 fokban, ugye miért nem jó egy kibaszott könyv vagy boríték betéve abba a kibaszott szekrénybe? A rozsdás gecibe, komolyan nem értem. Azért, Zoli... Mert cigány. Majd megtanulod. Rasszista leszel te is. Hurrá, jó haladsz, így kell ezt csinálni. Emlékezt csak a szamurájkardos familiára, meg a zebra öltönyös faszkalapra. Tény és való, hogy egy másik nagy magyarországi roma előadóval is pórú jártam egyszer. Jó 25 évvel ezelőtt, még a legelső kis üzletemben a terészkörúton felkeresett egy zenei producer. Akkor már túl voltam a hooliganszen meg a back to A producer azt mondta, megtalálta az egyetlen cigányt az országban, akinek nincsen se ritmusérzéke, se hallása. De higgyem el, hogy ennek ellenére stárt fog belőle csinálni. Rajtam nem úgy gondoltam, és terveztem neki egy básonyszerű, zebra mintás hosszú kabátot, meg egy ugyanolyan trapéznadrágot, ami tényleg kurvára hatalmasat ment. A mai napig ezzel azonosítják. Ebben a zebrás szerelésben lett híres és ismert annó. Nekem is tetszett, ezért magamnak is megalkottam, csak én egy zebrás cowboy kalapot is csináltam a nadrághoz meg a kabáthoz, így lett teljes a szettem. Volt egy divatcsúma a Medúza klubban, ezt viseltem akkor, még balász csinált velem interjút az z a norvég mintás púlcsiában. Amikor meglátta Csávó a zebrás kalapot a zenetévén, azonnal kölcsön kérte, hogy lesz valami fotózás vagy koncert, adjam már neki kölcsön. Nem nagyon szoktunk ruhát kölcsön adni, de mondtam egye fene, kölcsönadom, nekem nem fáj a jó fejség. Egy vagy két hétre kérte, de nem hozta vissza. Rácsörögtem, hogy mi újság. Ígérgette, hogy hozza, satöbbi, intézi, ne haragudjak, stb. Teltek a hetek. Megint írtam neki SMS-t, hívtam, hogy mizumá nem hozta. Teltek, múltak a hónapok. Hiába könyörögtem, csak nem hozta. Hitegetett, hitegetett, nem hozta. Aztán már fel se vette. Ezt már barátok közt is lopásnak hívják. Egy év múlva aztán megjelent azzal, hogy látta az új kollekciómat, és nagyon-nagyon tetszik neki, szeretne belőle vásárolni. Én persze nem felejtettem el a kalapot. Ő úgy tűnik, hogy igen. De mondtam neki, hogy rendben van, akkor jöjjön be az üzletbe, és beszéljük meg, hogy mit szeretne. Így jóhajtottam vele élőben rendezni ezt a kalapügyet. Be is jött pár nappal később az üzletbe, és ekkor mondta, hogy ez meg ez így nagyon tetszik neki, és ezt meg ezt szeretné. Végig hallgattam. Rendben van, akkor most elmondom, mi lesz. Először ide adod nekem a kalapnak az árát, amit tavaly elloptál, az 17 forint. Ezzel kezdjük. Aztán kérek 100 ezer forint tervezési díjat arra, amit mondtál, és 200 ezer forintot előre a kollekció árából. Tehát 317 ezer forinttal jössz nekem. Ez 20-25 évvel ezelőtt egy vagyon volt. Most ebben a pillanatban beleteszed a kezembe. Ha ez megvan, akkor beszélgetünk tovább a dolgokról, addig viszont biztosan nem. Nem értette a strács. Hőbörgött, értetlenkedett, tette nekem a hülyét. Mit nem értesz, bazd meg? Az a helyzet faszkalap, hogy elloptad tavaly a kibaszott kalapomat, és nem játszunk ilyet, bazd meg, hogy te jópofizol nekem egy évvel később. Az van, hogy kifizeted a kalapot, amit elloptál, kifizeted előre a tervezést, és kifizeted előre a ruhákat, mert nincs bizalom, mert egy senki házi szószegő geci vagy. Akkor esetleg tárgyalunk. Na hát, hm. utána nem lett köztünk jó a viszony. Nem értettem miért vagyok ilyen. Egyébként a legújabb Amercivel jött. Egy sok-sok millió forintos zsírúj autóval, de volt olyan pitiáner, hogy a 17 kalapot kalapot enystandolta. Ez közénk is állt utána. Mindig előfordult, amikor valamilyen társaságba együtt keveredtünk, már pedig keveredtünk, mert nagyon sokáig én öltöztettem a magyar popszakmát. A Groove House tól a cosmix a bubblegum tól az inflagranti mindenkinek csináltam annak idei ruhát, meg akár Balázs Palinak, meg meghavertek nőnek is. Ilyen előzmények után találkoztunk újra hat vagy hét évvel később a Dalnakok Ligája című vetélkedőben, ahol együtt zsűriztem az akkori barátnőmmel, egy nagyon tehetséges énekesnővel, Dorogi Barborával de ott volt még a nagy Nagyferó, Gundeltakács Gábor, Béres alexandra és Új Péter is többek között. Arról szólt a műsor, hogy egymás ellen küzdenek zenekarok más-más stílusban zenélve, a hooligans mondjuk lakodalma stílusban, a lakodalma zenekar meg rock stílusban. Ott történt, hogy Barbie véletlenül őszintén merte kritizálni a Kalap produkcióját. Nem mondott semmi sértőt, de kritikus volt – ahogyan ez egy professzionális énekesnőtől egyébként elvárható, ha már szakmai zsűrizésre kérték fel. Ez annyira nem tetszett a büdös bunkójának, hogy amikor élőben ment a finálé, nem átallott a színpadról bemutatni a középső ujjával a aki elvörösödött és majdnem el is sírta magát. Én meg annyira kibaszottul felhúztam magam ezen, hogy még nekiáll fejjebb, amikor se hallása, se ritmusérzéke, se hangja, se semmi az meg, hogy hirtelen felindulásból fogtam a nagy üvegpohár vizet, ami előttem volt, és hozzá akartam baszni. Ha Gundeltakács Gábor nem fogja le a kezemet, akkor oda is baszom. Bele a fejébe, hogy széttört volna rajta a pohár, élő egyenes adásban. Ilyet nem teszünk egy nővel egy ország előtt? Írtóra bepipultam szikrákat szólt a számom. Ettől aztán úgy beszart, hogy elkezdett bujkálni előlem, és az öltözőből üzengetett, hogy ne haragudjak meg rá, meg hogy nem úgy gondolta. Nekem ne üzenges, baz meg, hanem menj a Barbiehoz, és két tőle bocsánatot, mint egy férfi. Nem engem sértettél meg a bunkókurva anyádat, hanem őt. Utána évekig került, mint a tüzet. Egyszer még beszéltünk jó tíz évvel később, amikor elújságolta a nyomorát, hogy depressziós, meg szarul van. Próbáltam neki tanácsokat adni, hogy fogja be végre a pofáját, és tűnjön el egy időre a média elől, mert azt csinálja ki, a nagy felfújt semmi, de nem tudtam segíteni rajta, mert az ő igazi tragédiája az, hogy egy nyomorult, tehetségtelen pojáca, akivel elhitették, hogy valaki...